Проходила я по всіх кімнатах, нема нікоїсінько. Все чи не одна з повтікала, Думаю собі. Вийшла на рундук, ніч місячна, зоряна, стою та роздивляюсь, коли чую. Здорова була, дівчинонько, як на струні брязнуло обік мене. Стрепенулась, я дивлюсь, високий парубок ставний, поглядає, всміхається, і засоромилась, і злякалась. Стою, як у каменю, оніміла, та тільки дивлюсь йому в вічі». «Стоїш сама, тутенька?» – знову зивається парубок. «Мабуть, не знаєш, куди йти?» «Якби не знала, то вас би спитала», – одмовила йому, схаменувшися трохи. «Бувайте здорові, та швидко в двері». «Бувай здорова, серденько», – сказав мені у слід. А пани все по покоях ходять. Молода у кожний куток зазирає, що і як. Забачила зіллічко за образами. «Що це таке?» «Все баба божничоку квітчала. Що?» То вона в тебе тут порядкує? Викиньте зілля, серце, це вже зовсім по-мужицькій. Добре, серденько, тоді вона його цілує. Голубе мій. От находились, наговорились. Що це, каже пан, що нікого нема? Куди собака поділась? А бач, бач, зацокотіла пані. Які вони в тебе порозпушувані, сходіла, то й пішла. Та не де діниться, ось я її гукну та й кинусь гукати. «Бабо, бабо, бабо!» – як той хлопчик слухняний. «Зараз серденько баба прийде», – говорить пані її, вмовляючи її. «Та де вона була?» «Певно, щось робила, Любко, це моя вся прислуга. А де моя Устина?» І вона ізучилась бігати, не питаючись. «Устино, Устино!» Я стала перед нею. «Де була?» «Ось у цій кімнаті». Стала я знов за дверима, знов дивлюсь і слухаю. «Устина, Увійшла бабуся старесенька-старесенька, аж до землі поникає, та вся усенька зморщена, тільки її очі чорні і ще живуть, і ясніють. Увійшла, тихенько ступаючи, вклонилась пані та й питає, «А що вам треба, пане?» «Пані аж з місця зірвалась, що стара така сміла. Десяти баби була, я тебе вже сам мусив гукати», – каже пан. Коло печі була, панночко, Ганні, помагала, щоб добра вам вечеронька була». Пан бачить, що вже жінка важким духом диша, а все не важиться він бабусю налаєти. Лупа очима та кашляє, та ходить, не знає, що вже йому й робити. Пані від його одвертається, бабуся стоїть от пороха. «Що ж, вечеря готова?» Питає пан уже хмурніше. «Готова, паночку?» Тихо і спокійненько отказує бабуся. «Серце!» До панії. «Може б ми повечеряли?» «Я не хочу вечеряти!» Отказала пані. Вибігла і дверима грюкнула. «То я й не буду вечеряти бабусю», каже пан смутненько вже. «То я собі піду на добраніч вам, паночку?» «Іди, та треба глядіти, стара, щоб я не бігав за тобою сам». Загомонів був на неї, та зараз і вгамувався, як бабуся йому на те звичайненько одмовила. «Добре, панночку», – вклонилась і пішла собі. Ходив-ходив пан по кімнаті, Чутно йому, що пані плаче за стіною. «Боже мій!» – промовив до себе. «Чого вона плаче?» І так він те слово тихо, такеньке смутно промовив. Не втерпів, пішов до неї, цілує, вмовляє. Чималу годину він їй благав, поки перестала. «А вечеряти не хочу», – каже панові. «Я на твої слуги не то що і дивитись не можу. Так і з тобою поводяться, як і з своїм братом, родичі та й годі». Сиджу сама у дівочій, сумну, тиша така. Ото життя моє буде, всюди красне. Тепереньки, думаю собі, наші дівчата не живуться без моєї панії. Веселенько та любенько йому купці. А мені чужа сторона, і душі немає живої. Коли щось у віконце стук-стук, так я й згоріла. Сама вже не знаю, як, я догадалась. Сиджу, ніби не чую. Переждало трохи, знов стукає. Митнулась я... Та двері всі попричиняли, щоб пани не почули. А хто се тут? питаю. Я, дівчино горличко. Мабуть, кажу, чи не помилились не в те віконце добуваєтесь? Тож бо й не втеє. Нащо ж і очі в лобі, коли не зочити кого треба? Не так. -то треба». Оце найшли розмову крізь подвійне скло. Гетьте, ще пани почують. Та й отхилилась од вікна. А він таки дівчино, дівчино. Чого сати ти по підвіконню вкопався, Прокопе? загумонів хтось потихо. Он вечеря вже готова ще отколи, коли, а вас нікого нема. Хтось уступив у сінці. Я відчинила аж це бабусям. Здоровенька була, дівчину», – промовила до мене. Просимо на вечерю, Зозульку. Спасибі, бабусю, то й ходімо. Ось я пані її спитаюся. Чого питати, Любко, то ж вечеря. Чи звелиць ти?